22. Лише десерти. Як і більшість речей у житті Грейсона, відколи той став дзвоном, вікарій Мендоза обрав його офіційну резиденцію, чи, якщо конкретніше, то під час великої зустрічі високопоставлених вікарів надав йому на вибір список попередньо затверджених резиденцій. «Оскільки ваша репутація і слава продовжують зростати, нам необхідна укріплена та придатна для захисту локація». Тоді він продемонстрував щось схоже на текст із кількома варіантами відповіді. Враховуючи постійне зростання кількості наших поборників, ми отримали достатнє фінансування, щоб придбати будь-яку з цих чотирьох будівель на ваш вибір, сказав йому Мендоза. Вибір був наступним А. Масивний кам'яний собор, Б. Масивний кам'яний залізничний вокзал, В. Масивна кам'яна концертна зала, Г. Віддалене кам'яне аббатство, котре за будь-яких інших обставин могло здаватися масивним, але порівняно зрештою здавалося невеличким. Мендоза додав останній варіант, щоб задовольнити вікарів, для яких менше це більше. А дзвін, вдавшись до театрального блаженного жесту, що мав на меті показати незначну насмішку з усього процесу, підняв руку і вказав на єдину неправильну відповідь у тесті – аббатство частково тому, що він знав, що саме цей варіант найменше задовольняв Мендозу, а частково, бо йому воно справді сподобалося. Абатство, що стояло в парку на вузькому північному краю міста, спершу словувало музеєм, що мав виглядати як старовинний монастир. Архітектори навіть не уявляли, що так успішно виконають свою роботу, і ця будівля справді стане монастирем. Його називали «клойстером». Грейсон навіть не уявляв, чому в англійської це слово вживалося у множині, але будівля була лише одна – Стародавні гобелени, що раніше висіли на стінах, надіслали до якогось іншого музею мистецтв ери смертності і замінили новими гобеленами, що мали виглядати старими, на котрих зображали сцени релігійної значимості для тоністів. Якщо дивитися на них, то можна вирішити, що тонізм існував тисячі років. Грейсон уже понад рік тут жив. Однак повернення додому ніколи не здавалося поверненням до справжнього дому. Можливо тому, що він все одно залишався дзвоном, одягненим у цю сверблячу вишиту одіж. Лише на самоті у своїй окремій спальні він міг їх зняти і знову бути Грейсоном Толівером. Принаймні для себе. Для решти він завжди був «дзвоном», незалежно від одягу. Персоналу постійно казали не ставитися до нього з благовінням. Лише зі звичайною повагою, але цього не відбувалося. Всі вони були відданими, відібраними для цієї роботи тоністами і, опинившись на службі в дзвона, ставилися до нього як до Бога. Вони низько кланялися, коли він проходив повз, а коли він наказував їм припинити, вони насолоджувалися покаранням. Це була безвихідна ситуація. Але принаймні вони були кращі за фанатиків, які ставали настільки екстремальними, що отримали нову назву «сибілянти» – неприємний для всіх болісний спотворений звук. Єдиним перепочинком Грейсона від благого була сестра Астрід, яка, незважаючи на її палку віру в те, що він був пророком, не ставилася до нього як до пророка хоча вона вважала своєю метою ангажувати його духовними бесідами і відкривати його сердечні струни на істині тонізму. Та він міг витримати лише якусь кількість світових гармоній та священних арпеджіо. Він хотів залучити до свого внутрішнього кола якихось нетоністів, але Мендоза такого не допускав. «Ти маєш ретельніше обирати, з ким спілкуєшся», – наполягав Мендоза. «Доки жінці збирають дедалі більше тоністів, ми не знаємо, кому можна довіряти». «Шторм знає, кому я можу і не можу довіряти», – сказав Грейсон, що лише роздратувало Мендозу. Мендоза постійно перебував у Русі. Будучи вікарієм у монастирі, він був тихим і задумливим, але змінився. А зараз він повернувся до стану гуру-маркетингу, яким був перш ніж стати тоністом. «То він помістив мене туди, де я був потрібен і коли я був потрібен», – якось сказав він. А тоді додав, «Всі радійте!» Хоча Грейсон ніколи не був певен, чи той сказав це щиро. Навіть під час релігійних служб його «всі радійте», здається, завжди супроводжувалося підморгуванням. Мендоза постійно комунікував з вікаріями по всьому світу, таємно використовуючи сервери цитаделі жанців. Вони є найбільш неврегульованими, найменш контрольованими системами у світі. Було водночас приємно і тривожно знати, що вони використовували власні сервери цитаделі жанців, щоб передавати свої таємні повідомлення вікаріям тоністів по всьому світу. Приватна спальня Грейсона була справжнім сховищем. Це було єдине місце, де Шторм міг говорити вголос, а не лише в навушник. Ця свобода відчувалася більше, ніж якщо зняти жорстку одяж дзвона. Завдяки навушнику, що він носив на публіці, здавалося, що Шторм був голосом у його голові. Він говорив до нього вголос лише коли знав, що ніхто цього не почує. І коли це траплялося, Грейсон відчував, що голос його оточує. Він був у ньому, а не навпаки. Поговори зі мною. Сказав він шторму, витягнувшись на своєму зручному ліжку. Цю масивну штуку сконструював особисто для нього послідовник, який вручну робив матраци. Чому люди вважали, що коли дзвін був тепер неординарною особистістю, то все в його житті має бути таким самим? Ліжко могло б згодитися для невеликої армії. От чесно, що, на їх думку, він мав на ньому робити? Навіть коли він зрідка «приймав гостей», як це тактовно називали вікарії, Здавалося, їм потрібно сипати біля себе хлібні крихти, щоб знайти одне одного. Здебільшого, він лежав на ньому один. Це залишало йому два варіанти – або почуватися незначним і самотнім, поглинутим, зростаючим простором цих почуттів, чи спробувати пригадати, як було малюком лежати посеред ліжка його батьків, почуваючись у безпеці, комфорті і любові. Його батьки, безперечно, хоча б раз спробували таке для нього зробити, перш ніж стомилися від батьківства. «Я радо поговорю, Грейзоне, відповів Шторм. «Що обговоримо?» «Байдуже, пусті балачки, серйозна розмова, щось середнє». «Може, обговоримо, як усе зростає?» Грейсон перевернувся. «А ти вмієш вбити настрій, знаєш?» «Ні, я не хочу говорити про будь-що, що стосується дзвона». Грейсон поповз до краю ліжка і схопив тарілку з чизкейком, яку приніс із собою з вечеря. Якщо Шторм збирався обговорювати його життя в ролі дзвона, то йому точно необхідна була заспокійлива їжа, щоб легше це все проковтнути «Розростання діяльності тоністів – це добре», – сказав Шторм. «Це означає, що нам необхідно їх мобілізувати. Вони стануть силою, з якою варто рахуватися». «Ти говориш так, наче йдеш на війну». «Я сподіваюся, що до цього не дійде». І це був увесь коментар Шторму з цього приводу. Він від початку приховував, як може використати тоністів. Це змушувало Грейсона почуватися довіреною особою, якій не довіряли. «Мені не подобається, коли мене використовують, не розповідаючи про кінцеву мету», – мовив він. І щоб підкреслити своє несхвалення, перейшов у місце в кімнаті, де знав, що камери шторму мають погану оглядність. «Ти знайшов сліпу зону», – зауважив той. «Можливо, ти знаєш більше, ніж вдаєш?» «Навіть не уявляю, про що ти». На коротку мить сильніше запрацював кондиціонер. Це була подоба штормового зітхання. «Я розповім тобі, коли все буде точно», – але зараз є перепони, котрі я маю здолати, перш ніж зможу навіть вирахувати шанси на успіх мого плану для людства. Для Грейсону було абсурдним чути, що Шторм міг вимовляти щось на кшталт «мій план для людства», так само спокійно, як хтось міг сказати «мій рецепт чізгейка». Який, до речі, був жахливий. смаку і драглистий, а не кремовий. Тоністи вважали, що піклуватися було варто лише прослух. Але хтось таки помітив вираз обличчя Грейсона, коли той спробував з'їсти особливо кепську бабку, і персонал намагався швидко підшукати нового кондитера. В цьому була вся суть бути дзвоном. Ти лише підняв брову, а вже рухалися гори, хотів ти того чи ні. Грейсоне, ти мною незадоволений?» – запитав Шторм. «Ти фактично керуєш світом. Чому тебе має хвилювати, чи задоволений я?» «Бо хвилює», – мовив Шторм. «Мене це дуже хвилює». Ти ставитимешся до дзвона цілковитим благовінням, хай що він казатиме, так, пані. Відійди, як надалі, якщо побачиш, що він наближається. Так, пані. Завжди дивися донизу в його присутності і низько кланяйся. Так, пані. Сестра Астрід, яка тепер виконувала обов'язки менеджера з персоналу в клойстері, уважно розглядала нового кондитера. Вона примружилася, ніби це допомагало їй бачити його душу. Звідки ти завітав? Братерська любов, сказав він їй. Ну, сподіваюся, твоя голова не настільки тріснута, як дзвін свободи. Ти, напевне, викримився перед своїм вікарієм, щоб той порекомендував тебе на службу дзвону. Я найкращий у своїй справі. Безперечно, найкращий. То ні без скромності, криво посміхнулася вона. В деяких сибілянських сектах тобі за це можуть відрізати язика. Дзвін занадто мудрий для цього, пані. Це правда, погодилася вона. Це правда. Тоді вона неочікувано витягнула свою руку і стиснула його правий біцепс. Новенький рефлектор його напружив. «Сильний. Враховуючи, як ти виглядаєш, я здивована, що тебе не призначили вартовим. Я кондитер. Вінчик – це моя єдина зброя. Але чи бився б ти за нього, якщо попросять? Щоб не знадобилося дзвону, я тут». «Добре», – вдоволено мовила вона. «Ну, зараз йому знадобися десерт на цей вечір». Тоді вона призначила когось із персоналу кухні показати йому робоче місце. Він широко усміхався, коли його вели геть. Він пройшов інспекцію менеджерки з персоналу. Сестра Астрід славилася тим, що виганяла новеньких, до яких їй було байдуже. Але він відповідав її стандартам. Жнець Морісон був надзвичайно щасливий. «Гадаю, що на цьому етапі подорож може стати хорошим курсом дій», – того вечора сказав Шторм Грейсону, перш ніж він зняв своє обрання і зміг розслабитися. «Гадаю, що це найпереконливіший спосіб. «Я вже сказав тобі, що не поїду у світове турне», – відповів йому Грейсон. «Світ приходить до мене по одному зараз. Мене це влаштовує, і досі ти теж цього хотів». «Я не пропоную світового турне, але, можливо, не оголошене паломництво в місця, де ти ще не бував. Хіба не має бути відомо, що дзвін подорожував світом, як історично робили пророки?» Однак Грейсон Толівер ніколи не страждав бажанням подорожувати. Доки його життя не пішло під укіс, він сподівався слугувати Шторму неподалік від дому як агент Німба. А як ні, то в одному місці, що стане його домом. На його думку, Ленапе було достатньо частиною світу, яку він хотів побачити. «Це була лише пропозиція, але я вважаю, що вона важлива», – сказав йому Шторм. Шторму було непритаманно наполягати, коли Грейсон чітко висловлював своє почуття з цього приводу. Можливо, ще прийде час, коли він змінить це місце проживання, щоб допомогти втихомирити фракції сибілянтів, але чому зараз? Я подумаю. Лише, щоб завершити розмову, сказав Грейсон. Але зараз я хочу прийняти ванну і перестати думати про напружені речі. Звісно, я тобі її наберу. Але набрана штормом ванна була занадто гарячою. Грейсон терпів температуру води, нічого не кажучи, але що собі думав шторм? Може, він карав його за небажання подорожувати в якийсь пасивно-агресивний спосіб? Шторм такого не робив. Яка могла бути причина, щоб той вкладав його в гарячу воду? Новий кондитер мав бути кулінарним генієм. І був ним, принаймні поки жнець Морісон не зібрав його і не зайняв його місце. Правда полягала в тому, що ще три тижні тому жнець Моррісон ледь міг закип'ятити воду, вже не кажучи про запікання суфле, але прискорений курс із приготування десертів надав йому достатньо базових знань, щоб прикидатися впродовж необхідного йому короткого періоду. У нього навіть з'явилося кілька коронних десертів. Він готував чудове тірамісу і вбивчий полонечний чизкейк. Перші кілька днів він нервував, і хоча на кухні в нього неабияк термтіли руки через недосвідченість, це виявилося ефективною димовою завісою. Всі тутешні нові слуги хвилювалися, коли починали працювати. А завдяки суворому нагляду сестри Астрид, вони нервувалися повсякчас. Враховуючи обставини, незграбність Морісона сприймалась як нормальна. Вони зрештою свідомлять, що він не той шеф, за якого вони його вважали. Але йому недовго потрібно буде грати в цю гру. А коли він завершить, усіх цих нервових теністів звільнять зі служби. Бо святого, якому вони служили, от-от мали зібрати. Шторм якось дивно поводиться, розповів Грейсон сестрі Астріт, яка того вечора з ним вечеряла. Тут завжди було з ким поїсти, бо вони не хотіли, щоб дзвін навіть їв на самоті. Минулого вечора був приїжджий вікарій з Антарктики, а перед цим жінка, яка створила елегантні камертони для домашніх вівтарів. Нечасто бував хтось, із ким Грейсон справді хотів поїсти, і він рідко міг бути Грейсоном. Він мав під час кожного прийому їжі бути дзвоном. Це бісило, бо на його одязі легко з'являлися плями, і їх було майже неможливо вивести, як того вимагала його роль. Тож одяг постійно замінювали. Він значно більше хотів їсти в джинсах і футболці, але боявся, що більше не матиме такої розкоші. «Що ти маєш на увазі під дивно?» – поцікавилася сестра Астрід. «Повторюється!» мовив Грейсон, робить речі, що є м, небажаними. Це важко описати, він просто сам не свій. Астрід знизала плечима. Шторм є шторм, він поводиться так, як поводиться. Говорить, як справжня тоністка, кинув Грейсон. Він не говорив із насмішкою, але Астрід саме так це сприйняла. Я маю на увазі, що шторм – це константа. Якщо він робить те, чого ти не розумієш, то, може, проблема саме в тобі? Грейсон вишкарився. Астрід, колись ви станете чудовим вікарієм. Служник поставив перед ними десерт. Полуничний чизкейк. «Тобі варто спробувати», – сказала Грейсону Астріт. «І скажи мені, чи це хоч якось краще, ніж те, що готував попередній шеф?» Грейсон насадив невеличкий шматок на виделку і спробував. Це було ідеально. «Ого! У нас нарешті є кондитер!» Лише це на кілька хвилин випроводила Шторм з його свідомості, поки він поглинав десерт. Жнець розумів, чому варто було безкровно зібрати дзвона, і то зсередини, а не вдавшись до лобової атаки. Тоністи, які охороняли дзвона, були готові померти за свого пророка, і всі мали незаконну зброю з часів ери смертності. Вони відбиватимуться так, як цього не робили б звичайні люди. Тож навіть якщо убивчий загін досягне успіху, світ дізнається про опір тоністів. Світу взагалі не варто бачити такий опір проти цитаделі женців. Досі найкращим способом дій було просто ігнорувати існування дзвона. У цитаделях женців по всьому світу сподівалися, що коли ставитися до нього як до когось неважливого, то він буде неважливим. Але він вочевидь, став достатньо важливим, щоб Годард забажав його усунути. Щоб це не перетворилося на якусь резонансну гучну подію, найкращим способом була інфільтрація однієї людини. Краса плану полягала у власній самовпевненості тоністів. Вони прискіпливо перевіряли нового кондитера, перш ніж затвердити. Морісону зовсім не просто вдалося змінити документи і прослизнути замість чоловіка, коли тоністи були певні, що той безпечний. Він мав визнати, що насолоджувався своєю позицією і полюбляв випічку значно більше, ніж думав. Можливо, він перетвориться на своє хобі, коли закінчить цю справу. Хіба жниця Кири не готувала для родин тих, кого збирала? Можливо, жнець Морісон міг би готувати їм десерти? Обов'язково годуй додаткові порції. Першого дня порадив йому су шеф. Дзвін любить перекусити вночі, і це зазвичай щось солодке. Безцінна інформація. "В такому випадку", мовив Морісон, "я обов'язково готуватиму десерти, від яких він не зможе відірватися". Заповіт Дзвона. Дзвін стикався з незліченними ворогами, як у своєму житті, так і поза ним. Коли в його святилище прорвався передвісник смерті і обгорнув його горло своєю холодною рукою, той відмовився здаватися. Одягнена в поношений синій саван загибелі смерть, увіп'ялася в нього своїми кихтями, і так, хоча вона вкрала його земне існування, це не було кінцівкою дзвона. Натомість він вознісся над цим світом на вищу октаву. Всі радійте. Коментар Вікарія Симфонія не обманюйтеся. Власне, смерть – це не ворог, бо ми віримо, що природна смерть має приходити до всіх у відведений для них час. В цій строфі говориться саме про неприродну смерть. Це ще один натяк на женців, які точно існують. Надприродні істоти, які поглинають душі живих, щоб отримати темні магічні сили. Той факт, що дзвін міг битися проти таких істот – це доказ його власної божественності. Аналіз симфонія кодою Женці беззаперечно існували водночас із дзвоном, і, наскільки нам відомо, вони можуть і досі існувати в закинутих зонах. Однак припускати, що вони поглинали душі – це занадто навіть для симфонії, який полюбляє надавати перевагу чуткам і неточним доказам. Важливо зазначити, що вчені досягли загального консенсусу, що женці не поглинали душ своїх жертв, вони лише їли їхню плоть.